Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky k nimi. Pověděl jim tedy o kdo z vás, když má 100 ovcí a jednu z nich ztratí, nechá těch 99 v pustině, ztracenou dokud ji nenajde? A když ji najde, radostí si ji vmemena, až mu svolá své přátele i sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devět a spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerosvítí svítilnu, nevymete dům, a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila. Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšem, Sestry a bratři v Kristu Ježíši, v evangeliu podle Lukáše jsme dnes slyšeli toto Ježíšovo slovo. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radním hříšníkem, který se obrátí než nad devěta devadesátí spravedlivými, kteří obrác nepotřebují. Toto je Ježíšovo schrnutí smyslu podoben co ztracené ovci. Nebe se raduje větší radostí nad hříšníkem, který se obrátí, než nad devěta devadesátí spravedlivými, kteří si myslí, že obrácení nepotřebují. Kdo je takovýmto hříšníkem? Znovu jsme přivedeni před pojem hřích a obrácení. Hřích je zlo. Každý špatný čin, každá špatná myšlenka, každé špatné slovo. Hřích je tež nedosadkem lásky. Nestačí tedy ta klasická definice hříchu, že to je vědomé a dobrovolné přestoupení božího zákona. Je důležité uvědomit si pravdivost slova svatého Jana, který ve svém prvním listě říká, řekne -li, řekneme-li, že nemáme hřích, klameme sami sebe a není v nás pravda. Je tedy důležité přiznat si, že hřešíme, přijmout, že hřích je zlo, boží milostí hřích odvrhnout a místo něj přijmout boží sílu k životu v lásce. A to je druhé slovo, důležité pro dnešní podobenství. Obrácení. Sestry a bratři, základem obrácení je přiznat si hřích. Nepokládat sami sebe za spravedlivé. A tak si přiznejme i my, že hřešíme. Přijměme tu skutečnost, že hřích je zlo. Ta všech okolností. Boží milostí hřích odvrhněme a místo něj i my přijměme Boží sílu k životu v lásce. Kež bychom takovýmto způsobem byli tou ztracenou ovcí, která se nechá nést svým pastýřem Kristem cestou obrácení do nového života. Amen.